«Оде завагався Дробаха. «Іде часа!» Переконаний, що Коська не випадково познайомилася з ситником. «Не кажіть, вже кілька місяців зустрічаються, а ситуація з чашею виникла цими днями. Хтось спритно скористався з їхнього знайомства. Корота, Ви майже виключаєте?» Він зовсім інша людина. Якщо навіть я повірив йому, то, буває Сергію Антоновичу, ніщо не чуже людям, навіть таким законникам, як ми з вами. Ютковська. Уперто нахилив голову хаблак. Зараз за нею пішли наші хлопці. Цікаво, що вчинить. Вона дівчина розумна і обачлива. Певно, бачлива і непростий пішак. Треба вивчити коло її знайомств. Чудова в неї робота, поморщився драбаха. Сів клієнту крісло, поговорила, пішов. Десятки людей за день. І з кожним побалакає, кожному посміхнеться. А про що говорять? Дзуськи дізнаєшся. Отож погодився хаблак. Але там новий завідувачий, молодий та вановитий, брав участь у конкурсі «Перукарі» у Варшаві. Напевно, комсомолець, і я спробую з ним порозумітися. А як з одеситами? Хаблак витягнув з паки папірця, подав слідчому. Повідомив. П'ятеро одеситів жили того дня в готелі «Славутич». Дві жінки. Їх виключаємо одразу. Ще одного, Петра Андрійовича Чертова також. В день, коли Одесит мав розмову з Бурнусовим, сидів на колегії міністерства, потім вечеряв з товаришами, повний альбі. А з двома не завадило б познайомитися Віктор Юрійович Панасенко та Георгій Вікторович Макогон. Панасенко працює в порту інженером, Макогон – Барменом в готелі «Моряк». Я думаю, зробимо так. Зараз Зазуля зателефонує одеським колегам. Вони дістануть нам фотографії пана Симка та Макагона. Покажемо їх бурнусову. Може, когось їх пізнає. А я до перукарні. Заскочу тільки в управління. Поки Хаблак добирався до карного розшуку, Туди надійшли перші повідомлення від оперативників, котрі стежили за Ютковською. Після розмови з Дробахою Розалія подалася до Бурнусова. Розмовляла з жеканою сусідкою, певно, дізналась про його арешт і одразу подзвонила комусь з телефона автомата. Потім поїхала додому. Телефону в неї на квартирі не було, отже зв'язок із зовнішнім світом – могла підтримувати лише через цітку. Завідаючого перукарнею викликали до міського управління побутового обслуговування. Був він людиною справді молодою, років 25 не більше. Чорнявий, усміхнений, рожевощокий. Либоні все в житті тішило його. Зрештою воно поки що тільки посміхалося йому. В такому віці стати завідаючим, з'їздити до Варшави і зайняти там... Друге місце на конкурсі – бути обраним секретарем консумольської організації управління. Завідуючий люб'язно посміхнувся Хаблакові, потиснув йому руку без жодної запопадливості чи здивування, Назвався Яцький Михайло Гнатович. Серйозно, не перебуваючи і нічого не уточнюючи, вислухав капітана і заявив дещо пишномовно. Пробуємо допомогти вам, товаришу Хаблак, силами громадськості, але так, щоб Юдковська ні про що не дізналася. Не звика шиті, посміхнувся, як на капітанову думку задерикуватої самовпевнено. І обережно звітою, як і прізвище Зубач. Так от Вікторія Зубач, наскільки мені відома, подруга Ютковської і може поінформувати її. «Мені це також відомо», зауважив Яцків. «Хто з ким товаришує в перукарні, хто навпаки. Вибачте, чого ж вибачатися, це мій обов'язок». Хаблак залишив Яцкому свій номер телефону і повернувся до управління. що в коридорі його перепинив Зузуля і повідомив, що фотографії Панасенка та Макогона Одеські товариші перешлють тригодинним рейсом. Пів на п'яту вони будуть у Жулянах. «Давай на п'яту сюди Бурносова», – розпорядився Хаблак і пішов до Каштанова.